Не встигли хлопці отямитись, як Сашко-циган просунув у вікно ногу, воно було низько над долівкою, і сильно штовхнув стовпа. Раз, другий, третій. І раптом той гнилий стовп підпирав знадвору дах і наче тільки й чекав, щоб його торкнули. Ой, приглушений зойк Сашка-цигана хлопці навіть не почули, Страшний гуркіт перекрив його. Марусик і журавель ледь устигли в останню мить відскочити од від вікна і впасти на долівку. Кут хати, де було віконце і двері, завалився. «Сашко! Сашко! Цигане!» Кволий Стогін почувся у відповідь. «Сашко! Що з тобою, цигане?» Минуло майже півхвилини, Перш ніж до них долинув далекий голос. Привалило. Нога болить дуже. А ви, а ви як? Та нас то не зачепило. Тільки не видно нічого. Темно. І вхід, мабуть, завалило. Чекай, ми спробуємо щось зробити. Ану, Марусику, давай. Я Ондо намацав. Тягни. Щось загрозливо заскрипіло. Не чіпайте. Мені на голову сиплеться, прохрипів Сашко Циган звалиться, тоді все. То що ж робити? Нам то нічого, ми й до ранку чекати можемо. А ти ж як? Болить дуже, болить. Перелом, мабуть. Сашко Циган не міг стримати стогону. Хлопців огорнув страх, липкий, холодний страх без надії. "Цигане", тонким тремтливим голосом сказав Марусик. "Ти не мовчи, знаєш, ти давай стогни, кричи навіть, не соромся. Цигане, ти ж там ближче до... до... ти... Щось там бачиш, бо ми нічого. Бачу, намет, ох, бачу. Стогни, кричи, цигане, кричи, дорогенький. Я тебе благаю. Марусик мало не плакав. Дарма вони не прийдуть, вони ж... Якби вони боже. «Вони, мабуть, подумали, що то грім», – сказав журавель. «Вони не могли подумати, що...» «Давай кричати! Давай, журавель! Раз він не хоче а Нас не почують! Зараз дощ, вітер! По намету так лупить, що...» Сашко від цигану вже не сила була терпіти. Дін уже стогнав безперервно, весь час. «Тримайся, цигане!» «Тримайся!» – благальним голосом раз у раз просив Марусик. І журавель у розпачі повторював за ним. «Тримайся, цигане! Тримайся, друже!» Вони боялися щонебудь робити, щоб справді не почало обвалюватися й далі, і не завалило на смерть. То була безвихідь, страшна чорна безвихідь.